Hanni und Nanni in neuen Abenteuern. Mutter, hast du gewusst, dass Elli nach den Ferien zu uns ins Internat kommt? Ja, Hanni, stell doch die Musik ein bisschen leise. Man kann ja sein eigenes Wort kaum verstehen. Tante Marga hat es mir geschrieben. Sie war so begeistert, dass es euch in Lindenhof so gut gefällt, dass sie sich entschlossen hat, Elli auch dorthin zu schicken. Ihr könnt euch ja in der ersten Zeit ein bisschen um eure Cousine kümmern. Schönes Vergnügen. Ellie ist ziemlich hochnäsig. Wir haben es jetzt bei unserem Besuch wieder richtig gemerkt. Dauernd macht sie sich wichtig. Stell dir vor, Mutter, sie hat sogar Dauerwellen. Sie ist affektiert wie ein Filmstar. Vielleicht hat dir einmal jemand gesagt, wie süß, sie lächelt. Die Schule fing wieder an. Alle scharten sich um die Zwillinge Hani und Nanny Sullivan. Ellie wurde vorgestellt und war heilfroh, dass sie den unbekannten Mädchen Jenny, Hilda, Katrin und Suse, nicht allein ausgeliefert war. Eine freundliche Lehrerin erschien mit einem Notizblock. Guten Morgen, Hanni. Guten Morgen, Nanni. Ihr seid immer noch nicht auseinanderzuhalten. Ist das eure Cousine Ellie? Willkommen, Elli. Ich bin Fräulein Roberts, deine Klassenlehrerin. Sicher haben dir die Zwillinge schon erzählt, wie streng ich bin. Na, du hast aber Glück, dass dir gleich zwei Cousinen über den Anfang hier hinweghelfen. Wir haben noch zwei neue, Sadie und Carlotta. Als die Zwillinge mit Ellie zu der Direktorin kamen, lächelte die sehr freundlich. Nun, Zwillinge, ich weiß immer noch nicht, wer wer ist. Bist du Hanni? <lacht> oh nein, Frau Direktorin, ich bin Nanni. Ich habe ein paar Sommersprossen mehr als Hani. Und das ist auch die einzige Möglichkeit, uns auseinanderzuhalten. Na, das ist ja wirklich einfach. Aber was mache ich, wenn ich nur eine von euch sehe? Hallo, da ist ja noch ein Mitglied der Familie Sullivan. Willkommen, Elli. Na, wenn gleich drei Sullivans in der gleichen Klasse fleißig sind. Da werden Fräulein Roberts, Mademoiselle und Fräulein Wilton ja besonders stolz sein. Nach zwei Wochen glaubten die Zwillinge, schon wieder eine Ewigkeit im Lindenhof zu sein. Sie saßen mit Hilda und Jenny im Gemeinschaftsraum der jüngeren Mädchen und machten Plattenmusik. Hilda kaute an einem Bleistift und versuchte, eine Rechenaufgabe zu lösen. Was hältst du eigentlich von den drei Neuen, Jenny? Deine Neugier will ich gleich befriedigen, Hilda. Erstens, Carlotta Lüder, halbe Spanierin, hitziges Temperament, Seltsame Vorstellungen von der Schule, aber lustig und liebenswert. Sicher wird sie sich nochmal fürchterlich mit Mademoiselle der Französischlehrerin in die Haare kriegen. Zweitens Sadie Green, Amerikanerin, steinreich, Modepuppe, mir viel zu erwachsen. Fürchterlicher französischer Akzent, der Mademoiselle an den Rand der Verzweiflung bringen wird. Und äh, über Ellie Sullivan darf ich wohl nicht allzu viel sagen. Ihre Cousinen Hani und Nanny, hören schon so gespannt zu. Aber wenn ihr meine ehrliche Meinung hören wollt, sie ist ein eingebildeter, hochnäsiger, kleiner Affe. Ohne auch nur ein bisschen Vernunft in ihrem Köpfchen. <lacht> Vielen Dank für dein Urteil, Jenny. Du hast eine Begabung, genau das in Worte zu fassen, was die anderen denken und nichts sagen. Mhm. Ausgezeichnete Charakterisierung, Jenny. Übrigens, Hani, Ellie hat sich ja schnell mit Saddy befreundet. Die beiden reden wie verhinderte Filmschauspielerinnen miteinander. <lacht> Von schönen Kleidern, <lacht> Frisuren und Popstars. Anderes interessiert sie überhaupt nicht. Ja, das stimmt, hat Jenny recht. Ich werde mir Ellie einmal vornehmen. Ich habe schon gemerkt, dass sie sich jetzt noch alberner benimmt als gewöhnlich. Sie ist wie eine Schallplatte, die an einer Stelle hängen geblieben ist. Sadie findet, Sadie sagt. Sadie, Sadie, Sadie, find Sadie findet, Sadie, Sadie, Sadie sagt. <lacht> Köstlich, Nanni. Ellie betritt den Gemeinschaftsraum. Hallo, ihr vier. Habt ihr keine besseren Platten? Sadie findet... Oh, du meine Güte, Ellie, was für eine komische Frisur hast du dir nur gemacht. Sie ist wie die stolze Rose, die immer bewundert will sein. Aber diese Frisur, meine Liebe, macht's mir unmöglich. Sadie findet, dass ich großartig aussehe. Sadie sagt... Sadie, Sadie, findet, Sadie, sagt, Sadie, findet, Sadie, sagt. Sadie findet, Sadie sagt... Sadie findet, Sadie sagt... Langsam gewöhnte man sich an die drei Neuen und auch die drei Neuen gewöhnten sich ein im Lindenhof. Sadie verbrachte die Schulzeit, ohne sich sehr um den Unterricht zu kümmern. Sie lebte in ihrer eigenen Welt, dachte nur an ihr Aussehen und fühlte sich zu Elli hingezogen, weil diese gepflegt und niedlich war und Sadie schwärmerisch bewunderte. Carlotta erschien den Mädchen ein wenig geheimnisvoll. Manchmal machte sie den Eindruck, als ob sie sich sehr bemühte, ordentlich und fleißig zu sein. Und dann war sie wieder weit weg mit ihren Gedanken und träumte vor sich hin. Das machte Mademoiselle, die Französischlehrerin, immer sehr zornig. Hallo, Carlotta, was ist wieder los mit dir? Ein Aufsatz ist das fürchterlich. An was denkst du nur bit of a an bit of a little Heute ist ein Tag, um weit weg zu galoppieren. Da bin ich aber ganz andere Ansicht, Carlotta. Heute ist ein Tag, um fleißig Grammatik zu üben. Nein, dieser Aufsatz, fürchterlich. Carlotta, höre bitte zu, wenn ich mit dir rede. Glücklicherweise läutete es in diesem Augenblick zur Pause und Carlotta brauchte nicht zu antworten. Nach der Pause war Turnunterricht bei Fräulein Wilton. Carlotta, was soll das? So aus der Reihe zu tanzen. Bildest du dir ein, du könntest vielleicht besser turnen als die anderen Mädchen? Natürlich kann ich das. Wir machen so kindlichen Kram hier. Und zum Erstaunen der ganzen Klasse sprang das dunkelhäutige Mädchen plötzlich auf seine Hände und begann mit unbeschreiblichem Tempo Rad zu schlagen. Rund um die Turnhalle ging es. Die Mädchen waren starr vor Staunen und auch Fräulein Wilton war überrascht. Wirklich, du bist gut im Turnen. Besser als alle anderen. Aber schauen Sie mal, wie ich das Seil hinaufklettern kann, Fräulein Wilken. Carlotta, komm sofort herunter. Was du tust, ist gefährlich. Komm sofort herunter. Wie der Blitz war Carlotta wieder unten. Sie machte einen zweifachen Salto, warf sich durch die Luft und landete auf den Händen. Die Mädchen starrten mit offenem Mund und alle hatten nur einen Wunsch, es ihr gleich zu tun. Von Herrn Wilton wusste kaum, was sie sagen sollte. Haha, soll ich euch mal zeigen, wie man auf Händen gehen kann? Carlotta, es reicht wirklich. Es wird höchste Zeit, dass die anderen auch mal was tun. Du bist sicher sehr begabt und flink, aber ich möchte keine weitere Extravorstellung. Der Zwischenfall in der Turnstunde schien Carlotta gut getan zu haben. In den nächsten Stunden des Unterrichts war sie viel aufmerksamer und glücklicher. Selbst in der Französischstunde strengte sie sich an. Am Nachmittag bestürmten die Mädchen, sie mit ihnen in die Turnhalle zu gehen und noch ein paar Kunststückchen vorzuführen. Ach, Ja, bitte, bitte, bitte. Oh, bitte. Soll, Nein, bitte sprech nicht mehr darüber. Aber Carlotta, woher kannst du das alles? Ja. Du könntest direkt im Zirkus auftreten. Ich mhm. war mal im Zirkus, Nanni. Oh, ja, tatsächlich? Und es war herrlich dort. Oh, Carlotta, erzähl, erzähl. Hallo. Wie schick. Meine Güte, Carlotta, bist du richtig aufgetreten? Das oh, so ist unheimlich interessant. Ja. Oh, Carlotta, jetzt weiß ich's. Wir kennen dich ja schon. Honey, Nanni, erinnert ihr euch nicht? Damals, als wir heimlich im Zirkus waren. Ach ja, Carlotta, das warst du doch, die die tollen Kunststücke auf dem Pferd machte. Oh, wie habe ich dich beneidet. Du, was ist aus Jimmy und sein Hund Lucky geworden? Ja, ach ja, Lotta nannte man dich damals. Na, dass wir dich nicht gleich erkannt haben. Ja. Aber du hattest ein silbernes Kleid an, das glitzerte mhm. und funkelte. Oh, Carlotta, das ist ja furchtbar romantisch. Ja, ja. Ich habe schon immer gefunden, dass du außergewöhnlich aussiehst. So fremdländisch. Meine Mutter war ja auch Spanierin und Kunstreiterin. Ja. Mein Vater, ein sehr reicher Herr, verliebte sich in einer Zirkusvorstellung so heftig in sie, dass er sie vom Fleckwerk heiratete. <lacht> Aber sie lief ihm nach einigen Jahren davon ja. und ging zurück zum Zirkus. Ich war damals noch sehr klein und meine Mutter hat mich einfach mitgenommen. Kurze Zeit später verunglückte sie und starb. Von da an betreuten mich Jimmys Eltern, großartige Menschen. Und weiter, Carlotta, wieso bist du hier? Erzähl doch, es ist furchtbar spannend. Oh ja, erzähl mal. Wie meine Mutter liebte auch ich die Pferde und ich wurde Kunstreiterin. Oh. Dann fand mich mein Vater nach vielen Nachforschungen wieder und merkte sofort, wie mangelhaft meine Schulbildung war. <lacht> Daher entschloss er sich, mich in ein gutes Internat zu schicken. Und da bin ich. Meine Güte, Carlotta, wie aufregend. Und was für Aufregungen werden wir wohl noch zu erwarten haben bei deinem Temperament? Oh, die anderen Klassen werden von Neid zerplatzen, wenn sie hören, was für eine Attraktion wir in der Klasse haben. Ach, ich ginge tausendmal lieber wieder zurück zum Zirkus. Ich passe gar nicht hierher. Ich gehöre nicht zu euch. Oh. Ich werde auch nie begreifen, warum man diese unnötigen Dinge lernen muss. <lacht> die Zirkusleute waren sicher sehr einfach, aber es waren großartige Menschen. Oh, Carlotta, wir können dich gut verstehen. Mhm. Mach dir nur keine Sorgen. Wir wollen dir gute Freundinnen sein und dir helfen, dich einzugewöhnen. Ja. Wir haben dazu auch eine ganze Weile gebraucht. und Jenny waren von nun an dauernd mit Carlotta zusammen und sie war sehr glücklich, so liebe Freundinnen gefunden zu haben. Schnell verging die Zeit und mit einem Mal war schönstes Frühlingswetter. Die Mädchen genossen jede Minute des himmlischen Wetters, nur nicht, wenn sie mit Mademoiselle oder Freien Roberts hart arbeiten sollten. Oh Jenny, kannst du dir nicht etwas ausdenken, wie wir Mademoiselles Französestunde verkürzen könnten? Ach, heute will sie unregelmäßige Werben abhören. Ich habe sie zwar gelernt, aber der Frühlingswind hat sie mir schon wieder aus dem Kopf gebladen. Oh ja, Jenny, wenn du Mademoiselle wenigstens eine Viertelstunde ablenken könntest. Du hast schon mindestens eine Woche kein Streich mehr ausgeheckt. Ja, die gute Jenny will anscheinend Musterschülerin werden. Oder sie hat keine Einfälle mehr. Moment mal, Jenny, wo hast du eigentlich den quiekenden Keks, den dir dein Bruder geschickt hat? Puh, ziemlich kindisch, dieser Keks. Geste, was willst du damit? Hört es sich nicht an, als ob ein kleines Kätzchen klingelt. <lacht> oh, Hanni, ich hab's. Hört mal gut zu. Wie ihr wisst, hat die Schulkatze Junge bekommen. Wenn Mademoiselle nun in unser Klassenzimmer kommt, werden wir uns über ein verloren gegangenes Kätzchen unterhalten. Wir sind aufgeregt und machen uns schreckliche Sorgen. Und wenn die Stunde begonnen hat, lasse ich den Keks quieken. <lacht> Meine Mademoiselle glaubt dann bestimmt, dass das Kätzchen sich im Zimmer befindet. Eine bombige Idee. Um das Ganze noch glaubhafter zu machen, bleibe ich auf dem Korridor, krabble auf den Knien herum und suche unter den Schränken nach dem verlorenen Kätzchen. Französisch-Unterricht Die Mädchen strömten eilig ins Klassenzimmer, nur Hilda krabbelte noch auf dem Korridor herum, als Mademoiselle auf ihren großen Füßen herbeigeeilt kam. Musch, Musch, Musch, Musch, Komm, Kätzchen, Komm! Hilda, ma petite, que faites-vous? Was machst du da? Hast du etwas verloren? Oh, Mademoiselle! Haben Sie nicht zufällig ein kleines Kätzchen gesehen? Die Schulkatze hat doch Junge bekommen und ein Kätzchen ist verloren gegangen. Psch, Psch, Psch, Komm, Kätzchen, Komm, Musch, Musch, musch Komm! Ich habe keine kleine Katze gesehen. Komm jetzt, Hilda, wir müssen anfangen. Ach bitte, Mademoiselle, lassen Sie mich noch suchen. Vielleicht hat es sich in den großen Schrank verkrochen. Oh, Hilda, hast du das kleine Kätzchen gefunden? Oh, Mademoiselle, ist das nicht schrecklich traurig? Das Kätzchen wird sich schon irgendwie finden. Geht jetzt sofort auf eure Plätze. Hilda, du bist auch gemeint. Holt eure Grammatikbücher heraus. Seid 98. Unregelmäßige Verben. Carlotta, fangt an. Arme Carlotta. Sie stand auf und fing an, Verben aufzusagen. Na, es wird ja schon besser. Wenigst weißt du, wie man die französische Ehrich die ausspricht. Rrr, rrr, rrr, Das Kätzchen, oh das Kätzchen, Mademoiselle, wo kann es nur sein? Das ist mir ein Rätsel, aber gehört habe ich es. Sicher ist es den Kamin hinaufgeklettert. Asse so je vous, Hilda. Setz dich sofort hin. Hanni? Fang endlich an. <lacht> Mademoiselle, das Kätzchen ist im Zimmer. Mademoiselle, wir müssen das kleine Ding suchen. Mademoiselle, vielleicht ist es verletzt. Ruhe. Bitte, seid ruhig. Ich werde nachsehen, ob das Kätzchen doch vielleicht im Kamin ist. Mademoiselle beugte sich hinunter und versuchte, in den Kamin-Schornstein hineinzuschauen. Dann nahm sie ein Lineal und stocherte die Wände des Kamins damit ab. Ruß stäubte herunter und machte ihre Hände schwarz. Aber kein Kätzchen kam zum Vorschein. In diesem Moment hatte sie das Gefühl, dass sie nach einem Kätzchen suchte, das es gar nicht gab. Sie musste fast gegen ihren Willen lachen. Sie konnte sich nur diese seltsame Wimmern nicht erklären. Mepetit! Ich warne euch! Wenn ihr mich reinlegen wollt, Könnt ihr mit einer schlimmen Strafe rechnen. Ich gehe jetzt hinaus, um meine Hände zu waschen. Während ich draußen bin, schaut ihr euch die unregelmäßige Verben auf seit 98 an. Ich will keinen Ton mehr hören. Ihr seid eine fürchterliche Klasse. <lacht> Ging das nicht wunderbar? Stunde ist vorbei und kaum jemand hat die Werbung aufsagen oh, müssen. Oh Jenny, du musst deinen Bruder sofort schreiben, was für einen wunderbaren Erfolg wir mit seinen kriegenden oh, Gegner haben. <lacht> Magmar Selber kam beim Waschen ihrer Hände zu der festen Überzeugung, dass man sie hereingelegt hatte. Grimmig trocknete sie ihre Hände und nahm den Unterricht wieder auf. Sie wollte es den Mädchen schon geben. Eine halbe Stunde ist vorbei und kaum jemand hat sein Verben ausgesagt. Morgen werde ich mit euch ein Klassenarbeit schreiben. Da könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Honey, schau mich nicht an wie ein Huhn, wenn's donnert. Fürchterlich seid ihr, fürchterlich! Oh je, eine französische Arbeit. Das Schlimmste, was uns passieren konnte. Wahrhaftig, Jenny. Du musst deinem Bruder schreiben, was für einen tollen Erfolg wir mit seinem quiekenden Keks hatten. In diesem herrlich warmen Frühling verbrachten die Mädchen jede freie Minute in der frischen Luft. Sie pflegten den Schulgarten oder machten lange Spaziergänge über die Felder. Sadie und Carlotta hatten noch nie auf dem Lande gelebt und staunten oft über Dinge, die den anderen selbstverständlich waren. Als Honey einmal Froschleich aus dem Teich holte und in ein Konservenglas füllte, kam Sadie interessiert näher. Was hast du da, Honey? Es sieht ja aus wie farbloser Kaviar. Oh, Sadie, das ist doch Froschleich, die nehme ich mit. Dann habe ich viele Kaulquappen und bald viele niedliche kleine Fröschlein. Wieso? Werden denn Kaulquappen Frösche? Oh, meine Güte, Sadie, bist du denn nicht zur Schule gegangen? Eigentlich nicht, Honey. In Amerika hatte ich aber einen Hauslehrer. Ach so. Der kam auch immer mit, wenn wir reisten. Hm? Wir waren viel unterwegs, weil meine Mutter einen langwierigen Prozess führte und viele Rechtsanwälte aufsuchen musste. Aber warum das? Als mein Vater starb, hinterließ er ein seltsames Testament. Hm? Das ganze Erbteil sollte an seine Schwestern gehen. Hm? Aber meine Mutter erhob Einspruch dagegen. Und jetzt werde ich ein riesiges Vermögen bekommen, wenn ich 21 Jahre bin. Dann bist du also eine reiche Erbin. Oh, Sadie, deshalb hast du auch immer so wunderschöne Kleider und Schuhe. Während Honey, Sadie und Eddie diese tiefschürfenden Gespräche führten, hatte Carlotta inzwischen entdeckt, dass auf der nahegelegenen Weide ein paar wunderschöne Pferde grasten. Rasch lief sie hin, schwang sich auf eines der Pferde und galoppierte über das Feld. Oh, ist ja, Seht doch, Carlotta, ist nicht großartig? ja, klasse. Hoffentlich falls sie nicht herunter. Ach, wenn ich doch auch so routen könnte. Carlotta fällt nicht herunter. Sie kann das wildeste Pferd bändigen. Hat mir damals Jimmy erzählt, als Carlotta noch im Zirkus war. Ja. Oh, sie ist toll. Ist oh, Hanni und Nanni, oh Sadie, dass es hier Pferde gibt. Wunderbare Pferde, so einfach auf der Weide. Bitte, bitte verpetzt mich nicht, aber ich musste einfach losgaloppieren. Ach, Carlotta, mach dir doch nicht solche Sorgen. Wir verpetzen dich bestimmt nicht. Oh, wenn wir doch so reiten könnten wie du. Aber sei vorsichtig. Carlotta schlich sich fast jeden Tag von der Schule weg. Sie war ganz närrisch vor Freude über die Pferde und versäumte keine Gelegenheit, ihnen nahe zu sein besserte aber trotzdem ihre Leistungen im Unterricht ganz enorm. Nur Hani und Nanni, Sadie und Ellie kannten ihr Geheimnis und hielten den Mund. Eines Tages erhielt Sadie einen Brief. Ellie guckte schon ganz interessiert, denn Sadie las und las den Brief, runzelte die Stirn und dachte angestrengt nach. Dann überflog sie wieder den Text. Kein guter Brief, Sadie? Oh doch, Ellie, Er wurde hier eben abgegeben. Aber seltsam ist es schon. Hört zu. Liebe Sadie, erinnerst du dich noch an dein altes Kindermädchen, Hanna? Nun, ich bin zurzeit hier in Deutschland und würde dich gerne einmal wiedersehen. In deiner Schule will ich dich nicht besuchen, aber vielleicht kannst du zu dem großen alten Bauernhaus kommen, das bei der kleinen Wiese liegt, nicht weit von Lindenhof. Ich bin heute Abend um 8 Uhr dort. Herzlichst, deine Hanna. Du mochtest Hanna ja immer sehr gern, aber ich dachte, sie lebt in Amerika. Ob irgendetwas passiert ist, dass sie hier plötzlich auftaucht? Ich muss Hannah sehen. Nach dem Abendessen sind sowieso alle bis neun im Gemeinschaftsraum. Da fällt es nicht auf, wenn ich für kurze Zeit verschwinde. Oh, Serdi, darf ich dich begleiten? Vielleicht dauert es ja länger und ich kann dich dann entschuldigen. Es wird ja auch früh dunkel. Kurz vor 8 Uhr zogen Serdi und Ellie ihre Mäntel über und wollten aus dem Haus schleichen, als sie mit Hilda zusammenprallten. Na nur, ihr beiden Hübschen. Wohin noch so spät? Ach, äh, Sadie hat ihre Handtasche heute Nachmittag bei dem alten Bauernhaus auf der Bank liegen lassen. Hoffentlich finden wir sie noch. Wir sind gleich wieder da, Hilda. Hilda kamen die beiden seltsam vor. Um halb neun guckte sie deshalb in den Gemeinschaftsraum. Hallo, Hanni. Hat Sadie ihre Handtasche gefunden? Keine Ahnung, Hilda. Ich habe Sadie nach dem Essen nicht mehr gesehen. Vielleicht weiß Elli Bescheid, ihr getreuer Schatten. Wo sollte denn die Tasche sein? Ach, weißt du, Honey, Sadie und Elli witschten vorhin so geheimnisvoll aus dem Haus. Ach, sie hatten Mäntel an und wollten auf der Bank bei dem alten Bauernhaus Sadies Handtasche holen. Das ist wirklich sehr merkwürdig, Hilda. Ellie und Sadie waren noch den ganzen Nachmittag im Schulgarten und lasen Briefe. Mhm. Ach, vielleicht hat es etwas mit dem Brief zu tun, ja. der heute hier für Sadie abgegeben das wurde. Das kann sein. Sein. Warum zerbrecht ihr euch die Köpfe? Am besten ist doch, wir laufen zum alten Bauernhaus hin und gucken nach. Ja. Sicher sitzen die beiden im Mondschein auf der Bank und führen tiefschufende <lacht> Gespräche. Klasse Idee, Carlotta. Mal sehen, wo die beiden rumbummeln. Und bald danach schlichen Hani und Nani, Hilda und Carlotta aus dem Lindenhof und rannten den Feldweg entlang, der zu dem alten Bauernhaus führte, als Elli ihnen auf halbem Weg weinend entgegenkam. Elli, was ist los? Ist irgendetwas passiert? Wo ist Saddi? Oh, Hani, wie gut, dass ihr kommt. Ich graue mich zu Tode. Saddi ist entführt <Glacht> worden. Oh, Hilla, warum habe ich dich vorhin beschwindelt? Also hat es doch mit dem Brief zu tun, den Sadie bekommen hat? Oh ja, honey. Sadie sollte ihre alte Kinderfrau Hannah hier am alten Bauernhof treffen. Und ich begleitete sie, weil uns die ganze Sache sehr seltsam vorkam. Mhm. Kurz vor dem Mauernhaus wartete auch jemand. Und ich ließ Sadie vorlaufen. Da sprang ein Zweiter aus dem Gebüsch. Die beiden packten Sadie und warfen sie in ein Auto. Ich konnte alles genau beobachten. Oh, Elli, ich war wie gelähmt vor Entsetzen. Was hätte ich auch tun sollen? Na, wie gut, dass du dich nicht gerührt hast. Haben die Männer etwas besprochen? Hast du etwas gehört? Ich hörte nur, wie der eine dem anderen zurief. Nach Pfalzburg. Wisst ihr, wo das ist? Pfalzburg? Ich weiß, wo Pfalzburg liegt. Dort gastiert um diese Zeit immer unser Zirkus Galliano. Bist du ganz sicher, Elli, dass du dich nicht verhört hast? Ganz sicher, Carlotta. Ich konnte es genau verstehen. Sie brausten auch gleich davon. Los, zurück zum Lindenhof. Ich muss dort gleich telefonieren. Die Entführer werden eine tolle Überraschung erleben. Kurze Zeit danach war Carlotta wieder aufgeregt bei ihren Freundinnen Hanni, Nanni, Hilda und Elli. Ich habe mit dem Zirkus telefoniert, mit meinem Pflegevater Hannes. Ja und? Stellt euch vor, Was? Was sie wollen denn? die Straße beobachten. Oh. Wenn der Wagen mit Sadie kommt, wird er angehalten und umstellt. Oh, das, das ist cool. so. Es ist dort gar nicht so schwer, das Auto zu erkennen, mhm. denn die Straße von hier nach Pfalzburg ist so katastrophal, ja. dass sie von Autos kaum befahren wird. Aber wäre es nicht besser gewesen, die Polizei zu alarmieren? Ja. Ehrlich, Hilda, daran habe ich gar nicht gedacht. Aber weißt du, Hilda, beim Zirkus ruft man die Polizei nicht wegen jeder Kleinigkeit. Sie sind dort oft selbst ihre beste Polizei. So. Sie werden uns schon helfen. Aber jetzt werde ich losziehen und mir den Spaß aus der Nähe ansehen. Ja, ich kenne den Weg nach Pfalzburg wie meine Westentasche. Aber wie willst du hinkommen, Carlotta? Ja. Natürlich zu Pferde. Ich schnappe mir eins von der Weide. Hoffentlich komme ich noch rechtzeitig in Pfalzburg an. Und wie der Blitz war Carlotta in der Dunkelheit verschwunden. Hilda und die Zwillinge starrten ihr bewundernd nach. Carlotta war wirklich ein erstaunliches Mädchen. Sie ging immer geradewegs auf ihr Ziel los. Kurze Zeit später hörten sie Hufe klappern und das war das Letzte, was sie in dieser Nacht von Carlotta vernahmen. Natürlich kam Carlotta nicht rechtzeitig in Pfalzburg an. Ein Auto war nun einmal schneller. Außerdem hatten die Entführer einen erheblichen Vorsprung. Bevor Carlotta in dem kleinen Städtchen anlangte, erblickte sie schon von weitem die hellen Zirkuslampen. Eilig ritt sie darauf zu und kam in einem Sprung über den Lattenzaun. Wer ist da? Oh, oh Vater Hannes, ich bin's, Carlotta. Ist schon etwas passiert? Habt ihr sie? Ach, alles in bester Ordnung, Carlotta. Wir haben das Mädchen. Sehr hübsch, nicht wahr? Oh ja, das ist Saddy. Erzähl mir, wie alles verlaufen ist. Ich bin so gespannt. Nun, nach deinem Anruf, Carlotta, schleppten wir einen Wohnwagen auf die Straße und stellten ihn quer. Die Fahrbahn ist hier sehr schmal und so konnte kein Auto vorbeifahren. Es war auch keines zu sehen. Überhaupt kein Verkehr. Nach einer ganzen Zeit entdeckten wir die Scheinwerfer eines näherkommenden Autos, das in schneller Fahrt auf uns zukam. Das konnten nur die Verbrecher sein. Erzähl weiter, was geschah dann? Naja, das Auto musste halten. Die Fahrbahn war ja versperrt. Wir taten, als hätten wir einen Unfall gehabt. Die beiden Männer verließen das Auto, um uns zu helfen. <lacht> Vor allem, um die Straße recht schnell frei zu bekommen. Ich lief währenddessen schnell zum Auto. Tatsächlich, es waren die Halunken eine kleine Freundin, lag gefesselt vor dem Rücksitz. Sie war wie ein Paket zusammengeschnürt, die Gangster hatten sie geknebelt. In einer Sekunde hatte ich sie aus dem Auto herausgezerrt und schnell hinter der Hecke versteckt. Ha, schnelle Arbeit! Wahrhaftig, schnellste Arbeit. Aber es ging ja auch um Sekunden. In kurzer Zeit war die Straße freigeräumt, die beiden Männer rannten zu ihrem Auto zurück. Und fuhren los wie die Teufel. Es kam ihnen nicht einen Moment in den Sinn, nach dem Mädchen zu schauen. So sehr brannte ihnen der Boden unter den Füßen. Na, die werden schön fluchen, wenn sie merken, wie sie hereingelegt worden sind. Gottlob, jetzt brauchen wir auch nicht mehr die Polizei zu rufen. Und Zettys Mutter wird sehr froh sein und euch alle gut belohnen. Hauptsache, das Mädchen ist gerettet. Komm jetzt und sieh dir deine Freundin an. Hallo, Sadie. Na, dich kann ja wohl auch gar nichts aus der Ruhe bringen. Kennst schon wieder dein Haar, als ob nichts gewesen wäre. Oh, Carlotta, wie kommst du hier Natürlich zur Pferde. Elli hat uns alles erzählt. Nani und Hani und Hilda waren mit mir losgezogen, dich und Elli zu suchen. Und da kam uns die weinende Elli entgegen. Und wir handelten blitzschnell. Oh, Carlotta, was war ich für ein schrecklicher Dummkopf. Dank eurer schnellen Initiative habt ihr mich vor den Entführern gerettet. Wie konnte ich aber auch den Briefglauben schenken, zu ihm Stell dich an mit meiner alten Kinderfrau gehen. Jetzt fasse ich mich selber an den Kopf. Oh, mein Herr, es ist so sauß. Ich muss mir erst mal ordentlich kennen. Nichts, der Sadie. Wir müssen sofort nach Lindenhof zurück. Aber wie, Carlotta? Wie kommen wir zurück? Zu Pferde natürlich. Du setzt dich einfach hinter mich. Die beiden Mädchen verließen den Wohnwagen. Draußen stand Hannes schon mit dem Pferd. Carlotta sprang hinauf. <lacht> O oh, lieber Vater Hannes, vielen, vielen Dank für alles. Das werden wir dir nie vergessen. Besuche uns mal wieder, Carlotta. Du fehlst uns sehr. Ich finde ja immer, dass du in dieser Schule deine Zeit vergeudest. Du solltest wieder im Zirkus leben und mit Pferden umgehen. Das ist genau das Richtige für dich. Nun ja, Hannes. Aber manchmal gehen die Dinge im Leben eben anders, als man möchte. Sadie, schnell, spring auf! Oh nein, das geht nicht, Carlotta. Das Pferd ist viel zu groß. Hoppla, kleines Fräulein! Benutze meine Hände als Steigbügel. Hoppla! Mit einem Schwung saß die überraschte Sadie hinter Carlotta. Sie klammerte sich mit aller Kraft an ihr fest. Carlotta galoppierte durch die sternhelle Nacht, während die arme Sadie ab und auf und auf und ab rumpelte. Oh, Carlotter, dieses gräuliche Pferd. Lass mich runter. Lass mich runter. Kommt gar nicht in Frage, Sädi. Oh. Halt dich nur schön fest. Wir müssen noch ein oh. gutes Stück reiten, bis wir im Lindenhof sind. Carlotter, ah, ich kann es einfach nicht mehr aushalten. Oh. Du musst, Sadie, du musst. Oh. Aber als sie die Hälfte des Weges hinter sich hatten, konnte Sadie es nicht mehr aushalten. Sie lockerte einfach den Griff und ließ sich fallen. Bist du verletzt? Ja, warum in aller Welt hast du losgelassen? Ich konnte einfach nicht mehr sitzen. Ich muss ja lauter blaue Flecken kriegen. Auf diesem Feld ich kann's Schritt mehr. Lieber laufe ich zurück. Ach, du bist ja eine empfindliche Puppe, Sadie. Wir werden Jahre brauchen, wenn wir laufen. Vor dem Morgen kommen wir da nicht nach Lindenhof. Also auf, auf, marsch, marsch. Anni und Nanni, Elli und Hilda machten sich wirklich große Sorgen. Sie verbrachten schlaflose Stunden. Die arme Sadie, sie tut mir so leid. Ja, mir ich auch. Ich kann sie so gut mhm. leiden. Du bist doch ein großer Schafskopf, Ellie. Hättest du uns doch einen Tipp gegeben, wegen dieses markwürdigen Briefes an Sadie? Ja, das finde ich so. aber auch, Elli. Dann hätten wir jetzt nicht solche Sorgen. Du hast mir doch einmal erzählt, dass Sadie in Amerika auch fast ein Opfer von Verbrechern geworden wäre. Ja, das stimmt. Sie wollten Cedys Mutter erpressen. Die ist nämlich sehr reich, müsst oh. ihr wissen. Deshalb hat Frau Green Sadie auch zu uns herübergeschickt. Ist dir da so. gar nicht der Funke eines Gedankens gekommen, dass Ceddy vielleicht wieder in Gefahr sei? Ach, du bist doch ein großes Schaf, Elli. Ach, immer mache ich alles falsch. Sadie hätte ja auch ein bisschen schlauer sein können. Nun lass doch endlich die arme Elli in Ruhe. Es ist doch nichts mehr zu ändern. Oh, mir ist schon ganz graulich. Carlotta und Sadie sind nun schon so viele Stunden fort. Hätten wir doch nur die Polizei benachrichtigt. Aber Hilda, dann finde ich es doch viel besser, erst einmal die Direktorin zu um wählen. Himmels Willen, lass sie bloß schlafen. Der Schreck kommt noch früh genug für sie. Oh, wenn sie wüsste. Kurz vor Sonnenaufgang konnten die Mädchen die Ungewissheit über den Verbleib ihrer Freundinnen Sadie und Carlotta nicht mehr ertragen. Die Zwillinge Hanni und Nanni wurden außersehen, die Direktorin zu wecken und über die ganze Angelegenheit zu berichten. Entsetzt lauschte diese der seltsamen Geschichte. Sie hatte gerade die Hand zum Telefon ausgestreckt, um die Polizei zu benachrichtigen, als Hanni aufschrie... Oh, seht doch! Oh, schau, die Direktorin, Sie, oh, oh, Sie kommen! Oh, wirklich, Hanni? Da kommt Carlotta und Sadie ist bei ihr. Tapfere Carlotta. Sie kommen zu Fuß? Ach du Schaf, Hanni! Carlotta hat das Pferd natürlich wieder auf die Weide gebracht. Die Sonne ging auf, als Sadie und Carlotta die Schule erreichten. Sie fühlten sich müde und zerschlagen und wussten gar nicht, wie ihnen geschah, als sie plötzlich im Zimmer der Direktorin standen, mit Kuchen und heißer Schokolade bewirtet wurden, kurz berichteten und dann in einem ruhigen Zimmer der Krankenstation ausschlafen konnten. Hm. Wenn ich Sadie und Carlotta in den Schlafsalette gehen lassen, wären sie nie zur Ruhe gekommen. Sie hätten mit euch geschwatzt bis zum Wecken. Hanni und Nanni, ihr geht jetzt auch zu Bett. Eine Weile könnt ihr auch noch schlafen. Die ganze Sache kommt mir vor wie ein Traum. Aber es war kein Traum. Die Polizei wurde doch noch benachrichtigt und Carlotta hatte das Vergnügen, ihre Geschichte den staunenden Polizeibeamten zu erzählen. Auch Sadys Mutter wurde unterrichtet. In großer Aufregung kam sie in Lindenhof angereist. Das ist ja Wie konnte das geschehen? Oh, ich werde meines Lebens überhaupt nicht mehr froh. Sadie kommt sofort weg aus dem Internat hier. Aber Frau Green, beruhigen Sie sich doch. Sie können versichert sein, dass solch ein Zwischenfall nicht mehr vorkommt. Lassen Sie Sadie noch bis zu den Ferien hier und nehmen Sie sie dann mit zurück nach Amerika. Darf ich aufrichtig sein, Frau Green? Sadie ist viel zu erwachsen für Lindenhof. Aber ich würde mich freuen, wenn ich sie noch ein paar Wochen hier behalten dürfte, damit sie sich an ein geordnetes Internatsleben gewöhnt und noch das Zeugnis eines fleißigen Schulmädchens bekommt. Liebste Frau Direktor, es ist aber gar nicht mein Wunsch, dass Sadie ein unauffälliges, fleißiges Schulmädchen wird. Seien Sie mir bitte nicht böse. Meine Sadie ist außergewöhnlich hübsch und sehr reizvoll. Und ich möchte nicht, dass sie wie diese Mädchen hier wird. Ich würde diese Mädchen hier niemals besonders reizvoll nennen. Oder würden Sie es, Frau Direktor? Ob Sie reizvoll sind oder nicht, ist uns nicht wichtig, Frau Grün. Wir lehren Sie auch nicht, reizvoll zu werden. Wir wollen, dass Sie sich zu selbstständigen, verantwortungsbewussten Menschen entwickeln. Nun, ich lasse Sadie noch bis zum Ende des Schuljahres hier. Ich bleibe im Hotel wohnen und werde ein bisschen auf Sie achten. Dieses hübsche, kleine Mädchen, diese Ellie, scheint Sadie ja sehr zu mögen. Wenn es Ellie gefallen würde, nehme ich sie gerne mit Sadie mit nach Amerika. Wirklich, ich würde sie gerne mit nach Amerika... Nehmen. Ellie fuhr nicht mit nach Amerika. Die Direktorin hatte Ellies Mutter vor einer solchen Einladung gewarnt. Sie war mit Ellie überhaupt nicht zufrieden und wenn diese noch länger mit Sadie zusammenblieb, würde sie vollkommen verdorben. Ach, Hani und Nani, ich kann meine Mutter einfach nicht verstehen, dass sie mich nicht mit Sadie nach Amerika fahren lässt. Sadie sagt, Sadie findet, Sadie sagt, was sagt Sadie? <lacht> Aber Carlotta fuhr nach Amerika. Die Direktorin hatte Carlottas Vater die Heldentat seiner kleinen Tochter berichtet. Und er war nun sehr stolz und zufrieden. Oh, Hanni und Nanni, mein Vater hat mir geschrieben. Ja? Er wusste gar nicht, wie ich in Wirklichkeit bin. Und jetzt weiß er es. Ich fahre mit ihm nach Florida. Stellt euch das vor. Oh, klasse, Aber ich komme nach den Ferien zurück nach Lindenhof. Oh, ich bleibe mit euch zusammen, bis ich das Abitur habe. Ja, Dann werde ich Sportlehrerin. Oder mein Vater kauft mir eine Reitschule. Dann werde ich Reitlehrerin. Oh, toll. Aber bis dahin ist noch eine lange Zeit.